Første halvdel af den her podcast, den er betalt og sponsoreret af Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på din holds bødekasse med mobilepay Box. EM, det er fire dage gammelt, og vi er ved at være igennem første runde. Du har trykket play på EM-bold, og mit navn det er Sandro Spasovic. Her ved bordet, der sidder to af mine gæster, og Mike Jensen, du er en af dem. Velkommen tilbage. Tak. Scored Patrick Chik, allerede turneringsmål i går. Indtil videre i hvert fald. Men uh, lad os da på, at vi får flere lækkerier. Hvilken et af dem? Ja, det begge var gode, men hvad, altså, det, det langskud, han laver, der var en eller anden, der skrev i går, at øh, han er ikke så imponeret over, når man, når man laver sådan en spark, hvor jeg tænker, det, det kan man da ikke være. Altså, man kan ikke være andet end imponeret, når man sparker inden for, for den vinkel op midten. Nej, det er jo det hele. Han har det hele. Han har overblik, øh, han har kontrol over kroppen, han har teknisk godt ud, øh, udført spark. Du ser jo i den, der hvor de filmer, hvor målmanden sprinter tilbage, det er ikke mange makiner, han har ramme på der, så... Øh. Og pludselig får den i løb. Altså, han skal alligevel løb med bolden og sætte kraft i den. Flot scoring. Mikkel Beckmann, du er den anden. Ja. Velkommen til. Tak. Var det heldigt i går, at Sverige de nåede at få noget? At de fik ud uretgjort mod Spanien? Der var intet held i noget som helst af det, de gjorde. Det var fuldstændig tilrettelagt. Sådan spiller Sverige. Så kan man lide det eller ej. Og det er der sikkert mange holdninger om. Men... De har spillet den her betondefensiv øh, i masser af år under Jan Andersen. Øh, så der var intet held overhovedet i noget af det. Selvfølgelig øh, kan man sige noget om afslut eller undskyld, Spaniens afslutninger, men Sverige kunne lige så godt have vundet. De havde nærmest større chancer, end Spanien havde. Men kunne du lide det? Det jeg så fra Sverige? Ja. Nej, jeg havde det. <laughs> du, lige sagde, du sagde lige før, at vi gik på, at du har haft assistenttræneren i Elfsborg. Ja. Og du sagde, at han var ret offensiv i hans tilgang. Der var, øh, han vil gerne spille fodbold. Øh, og jeg har, jeg har det lidt sådan, når jeg, når jeg ser sådan noget øh, fra et, et landshold, som jeg synes, de har nogle gode spillere. Jeg synes, de har spillere, der kan spille bedre end det. Jeg synes, det er at spillerne en lille smule og øh, komme ind med sådan en mindset til en kamp, det må jeg sige. Øh, jeg bliver lidt ked af det, når jeg ser, at man bare... Uh, fuldstændig parkerer en, uh, en bus, som jeg synes, svenskerne gjorde i store dele af kampen. Uh, men jeg tror, at svenskerne og Jan Andersson er fuldstændig ligeglade. Altså, de var jublende lykkelige for det point. Men hvad skulle de have, altså, hvis de, jeg, tænker, jeg kan ikke lade være at tænke på, hvis de kom ud og, og bullerede det ud af, så ville det her spanske hold jo bare fuldstændig have kørt den over. Ja, yeah, havde de det? Altså, det er jeg ikke sikker på. Det tror jeg ikke. Det er jeg ikke sikker på. Jeg synes, at i hvert fald i, i første halvlej, der var uh, Spaniens genpres helt vildt godt. Altså helt vildt godt. Og der kom de ikke ud i når de prøvede en gang imellem at spille. Jeg tror, jeg havde måske prøvet nogle lidt andre typer fra start. Jeg kan ikke forstå, at Markus Berg skal spille, når man skal stå på egen halvdel, for han kan ikke løbe fremad. Der sidder nogle typer ude i bænken. Victor Klaasen, som har noget fart. Han kan både løbe langt, og han kan løbe hurtigt. Kwajsonen, som kommer ind, har også fart i fødderne. Hvis man vil køre omstillinger så langt nede fra egen halvdel, så skal man ikke have Markus Berg med, synes jeg. Det er nødt til lige at få din mic på den her var det, var det kedeligt, eller var det, bare, eller var det det, som Sverige kunne i går mod, mod Spanien? Ja, yeah, yeah, det var fedt nok at se. Jeg er ikke helt enig med en bags. Altså, man kan jo se også på start på den måde, de stiller op med Larsen og Lysti og, og bag også det unge. Eller det gamle, rutinerede drenge. De ved, hvordan de skal dække rum. De ved, hvordan de skal lægge lavt. De har god tålmodighed. Øh, de stresser ikke, og så har de hele tiden det der. De ved, de skal bare have et hjørne. De skal have et indkast. De skal have et eller andet nogle bolde. Måske et eller andet trylleri blev det så også fra men... Men øh, altså, skrab så, alt sammen, hvad man kan, ja, bare for at få det, det ene på. Ja, jer. jeg tror også, at de, i halvlejen, der. Der tror jeg godt, at de kunne sidde med fornemmelsen af, at de faktisk kunne få noget. Øh, men, altså, det var. Det, jeg vil ikke sige, at det er pænt, men jeg kan, jeg kan sgu... det her. Det behøver jeg, jeg, jeg, ja. jeg, jeg kan godt lide ja. lidt af gameplanen, den følger de, og de får selvfølgelig uh, fuld udtælling for det, de kom efter. Den noterer vi uh, i anden halvleg, men uh, lad os kaste os ud i det i første halvleg. I hey, første halvlej, der starter vi ud med det her dagens detalje, som kan være alt fra et øh, short aspekt. Der var et fedt mål, en, en lækker dribling eller whatever, I har fra mandagen af det så. Jensen, hvad øh, hvad har du med fra, som dagens detalje fra mandagen? Jamen, nu har du selv nævnt det. Det er jo målet okay. selvfølgelig. Uh, jeg tror, det er, det er udførelsen og det er overblikket, og det er, det er en EM-slutrunde. Der er ikke noget... Altså, han, går bare, han får den der bold han modtager med den samme. Han er bare kølig og har overskud, og så lægger han den ind over kiveren. Det er, det er lækkert altså ikke. Altså, den er selv svær at lave til... Den er jo svær at lave uden keeper til træning, bare at få den i det løb. Så det er, det er vanvittigt imponerende. Og du nævnte også selv hans første mål, bare lige for at drage det ind. Det er også, det er også meget godt hættet. Det er meget godt hættet. Det er... Men også, synes jeg at igen, der, der ser vi også, de får sat sammen med et godt angreb, og jeg kan godt lide Bakkens indlæg også, i stedet for, at man brager den ind. Og så øh, nogle gange, så, jeg synes, at der er så mange også i går med spanen, så står de derude med Alba, og så bliver, så bliver det blokeret af det der. Han går efter at lave det indlæg, han får chippet den ind i et perfekt rum. Ja, det ved du mere end mig, Bex. Altså, der Vi kommer ind på det senere, men jeg vil gerne lige spørge dig lige kort til det, der, som du siger, fordi jeg har haft trænere, som siger, bare slå indlægget. Lige meget, hvem der er derinde, de skal være der på dit indlæg, i stedet for det, som du siger, det er rent faktisk kigge efter, hvor positioneringen er af spillerne, og så sigt efter den. Nej, jeg tror bare helt sikkert, at det ligner, at på det indlæg, der er der et form for mønster. Altså, du kan se i afstanden, han har ned til baglinjen, og når han så ved folk, altså det er jo sådan noget, man lærer og træner på, at når du kommer i den der situation, jamen der er det chip ind mod bagerst, eller lige lidt skråt tilbage hvor havde den været længere ude, så slår du den flat. Er du helt ned mod linjen, så skal den hele vejen over til bagerst, mm. altså det, det ligner, at der er flere, der går på den samme bold, og de ved nogenlunde, hvor, ja. hvor kommer det chip til at lande. Og Sheik står i blindside og kommer frem. Det er, det er et godt angribermål. Mikkel, hvad har du som, uh, som dagens detalje? Jamen, så tager jeg noget fra... Uh, du havde det samme. Det, det var den nemme. <laughs> ja, det jeg, tænkte, jeg tænkte, den tog mig. Den tog Mike <laughs> ja. um, Nej, jeg tager noget fra det her berosende svenske hold så, fordi øh, det, der var lidt opløftende, det var trods alt øh, Alexander Isak, synes jeg. Øh, det er en, øh, en jeg, ved, jeg ved ikke, om det er en stjerne i svøb, men i hvert fald en svensk stjerne i svøb. Øh, så den her lille øh, detalje i anden halvleg, hvor han ligger en fuldstændig fripasning ind til Markus Berg, som skamligt miser efter perfekt øh, sat op af Isak. Øh, krøller tre mand med lidt fodsål og lidt indendørs øh, osv., og, og ligger den øh, super øh, på tværs til, til bag, som så brænder. Øhm, så nogle ting der, det er noget, det svenskerne skal have. Øh, når nu de vælger en gameplan, som de gør her, så skal der ske noget den anden vej, et eller andet, øh, ud af det blå, og det kom øh, fra Isak. Stort set det meste af deres offensive øh, spil, det kom fra Isak. Så den detalje, hvor han krøller tre mand og smider den på tværs, det må være det eneste detalje. Han var også god i går, men øh, vi har allerede snakket sindssygt meget om, øh, om den kamp, den var også på en eller anden måde spændende, og så ikke spændende alligevel, fordi den var så... Øh, åh, og det hader folk, når man siger jo, at den var så kedelig. Men det var den jo. Det var jo spil til et mål. Lad os have videre til, øh, til den første kamp, der var i, øh, i går, mellem Skotland og Tjekkid på Hampen Park. Det her, når man kigger ned over det her skotske mandskab, så har jeg faktisk haft dem som værende det hold, jeg tror eller det land, som jeg troede, vi ville, ville kunne overraske i den her gruppe. Men når man kigger ned over det her skotske mandskab, hvad tænker I så? Ja, jeg tror godt, jeg ved, hvor du vil hen øhm, med nogle Premier League spillere og lidt og men der var fem Premier League spillere i startopstillingen, så halvdelen af holdet er fra Premier League, og to af dem er fra kæmpe store klubber, resten er øh, ikke stjerner nogen steder, det er heller ikke på store adresser. Øhm, så mere troede jeg heller ikke på, at Skotland ville overraske. Og jeg synes også, øh, de spillede meget britisk, jeg Der var stort set ingen første fase, der deres spil, altså den her opbygningsfase. Øh, det var meget simpelt op på en, en stor angriber. Øh, tag noget nedfald, få en masse indlæg. Um, men jeg synes til gengæld, det var en topfed kamp at se på, faktisk. Hvorfor? Der var, jamen fordi der var så meget power, der var så meget energi. De blev hjulpet helt vildt afsted Blandt deres skotske fans Man kunne mærke at det gav dem energi Selv det vi var bagud 1-0 Selv da de kom bagud 2-0 Så begyndte de stadig at, at trykke på Og trykke på og fik en masse indlæg Så jeg kunne faktisk godt lide øh, øh, Energien i kampen Det synes jeg var en fed kamp Men du siger at de bruger deres, deres fase 1 Når de spiller nedefra fra Til at lægge lange bolde op på Altså på, på, på en target mm. Mike som dig som midtbanespiller og rende rundt ind på en, på midtbanen og, og boldene flyver sted over der og du egentlig i op i et øh, og få anden bolde som man så skøt den spiller i går. Er det var det var det godt for deres spil selvom det jo så ikke ja. lykkedes Fordi de kan vel ikke spille på øh, altså langs, langs jorden som man måske så spanierne i går. Det kan de godt, men det er måske ikke deres force. Nej, jeg ved ikke. Jeg synes det var tyndt. Altså tror jeg han i nakken i dag, men altså hvorfor bruger de ikke ham noget mere? Uh, hvorfor får de ikke sat ham bedre op det samme med McGinn også så altså, vi kender alle sammen hans styrker og også, der spiller øh, fantasy, ikke? så ved vi, at han er en typisk pointspiller også, men det var som om, at det virkede ikke for ham at ligge ind i den der 10-rolle, hvor han skulle være spilstationen højere i banen. Han er mere... Han er en, der skyder, og han er god til at lave point og sådan noget, men, men det der med, at Skotland skulle bringe bolden op på, på en højere spilstation, det... det, det var, der føler jeg ikke, at han var en rigtig type, og det lykkedes ikke med. Så prøver de nogle gange selvfølgelig at chip den op og... og øh, hvad hedder en... Øh, Target-manden ned i bagrummet, ikke? men det bliver for tyndt. Det bliver for, for nemt at forsvare sig mod. Jeg synes, der manglede det. Jeg, jeg synes ellers også, som at de havde et fedt spændingsniveau. Altså De første 25 minutter, man, der var sgu meget godt knald på, selvom de, man kan godt se på dem, at de var lidt... Uh, altså, de var i, uh, og det var jo Ja, altså, var... de havde jo tre bolde, der gik under med Kaptajn Morgan-tæmning, der røg ud over linjen, og de løb ind i hinanden. Og, men altså, det er jo det, skotterne kommer med, og det, det, det er meget underholdende at se på livet. Men du siger, det er det, de kommer med, fordi de har jo ikke været til... Ja, hvordan er det? De har ikke været til en slutrunde i 23 år og EM i, i 25 år. Så det fylder jo voldsomt meget i, altså, i Skotland som nation. Jeg kan ikke lade være at tænke på, vi nævner de her Premier League-spillere. Har de nok kvalitet til at gå videre fra den her gruppe her? Jamen, så, så skulle det kun være på grund af de her tredjepladser igen. Altså, du tror ikke, de kan gøre sig gældende? Nej, i, og især ikke, når de tabte i går. Altså, så, så skulle jeg se noget mere fra dem i går i, i åbningskampen på hjemmebane. Hampton Park, jeg ved godt, der ikke var specielt mange tilskuer i forhold til, hvad der kan være. Men dem, der var der, de gav dem ædermage med øh, et rygsted. Øhm, så der, der, der skulle jeg se noget mere. Øh, Robertson synes jeg gør, hvad han kan, øh, og som man anfører forholdet. Øh, ham kender vi jo, han er super god defensivt, og offensivt kommer han blæsende hver eneste gang. Skal måske score på hans chance, i øvrigt. man skal han score, hvad? ja, det skal han jo. Og hvad skal han gøre? Fordi det, det var sådan, han lader den forbipassere, altså selvfølgelig til hans venstreben. Ja. Jeg mener, han skal ligge den i, i kort. Ja. Og det tror jeg også, han forsøger på. Det tror jeg faktisk også. Ja. Men, men det er vel et eller andet sted dårligt, når vi snakker om en yeah. Liverpool-spiller, verdens bedste Venstrebak, måske Ja, det, det kan du sige. Men altså, det, det kan jo heller ikke rigtig passe, at det er vensterbakken, der skal afgøre det for Skotland, fordi han er deres største stjerne. Altså, der må være nogle andre, der tager over, og McTominay blev fuldstændig pakket ind. Man genså, vi et par gange lavede nogle krøllede ting inde på midten. Men det er ikke nok. Altså, man bliver nødt til at have nogle, nogle goal getter hvis man vil gå videre fra en fra et gruppespil, og det så ikke ud, som om Skotland øh, har fundet det. Jeg kan ikke lade være at tænke på den her den chance, han får i går. Han er jo så venstrebenet, som man kan være. Der havde det jo klædt en, øh, en, en Robertson, der kunne sparke med højre, og møde den bold, og så øh, har du ikke gjort det? Hvad ja. havde du gjort, lad mig omvendt sige, hvis den er kommet til dit venstreben, altså i den modsatte side, du er højrebenet, Mike? Ja. Har du så også ladet den passere dit venstreben? For at kunne ligge den høj, fordi det er flaskens, ja, Det, det faktisk ja, ja, en svær afslutning. Ja, ja, men jeg er lidt i tvivl om, om han kan nå at tage et touch. Eller om om noget, ikke touchet, ja, bare møde den første nej, gang, nej, og så ligge det. Ja, det kan han også. Men jeg er lidt i tvivl om, han kunne nå at tage et touch, og så brage med venstre, og så får han okay. lidt en bedre vinkel på... Men altså, ja, det er Robertson. Han har, han har et godt spark. Selvfølgelig skal han øh, handle over til sin venstre venstreskøjte. Altså, det har vi jo set masser af gange før. Ikke? Måske skal der brages lidt mere. Han prøver at, det er godt lige, at han går efter den Og Bare smadre igennem på det. Men hvad så, hvis vi kigger over det her det tjekkiske mandskab? Det de havde så meget mere bold i sig i går, end, ja, end jeg også forventede. Det er jo ikke ligefrem, fordi man, man kender alle de her tjekkiske spillere og har fulgt dem i, i hele sæsonen. Var I overrasket over, over deres hold? Øh, ja, det var jeg faktisk. En lille smule over deres øh, kvalitet med bolden og deres... Øh Hurtige tænkende spillere, synes jeg faktisk. Altså, Schick laver to mål, og selvfølgelig kampen spiller. Han kunne have lavet fire eller fem, nærmest øh, uden problemer. Altså, han havde jo kæmpe, kæmpe chancer. Øhm, men jeg er imponeret over, hvordan de var øh, sat op, fordi det er ikke svært, eller det er ikke nemt at komme til Hampton Park i en åbningskamp og vinde over Skotland. Øh, fordi de kommer med det tryk og Fordi prassede. de kommer med det tryk og med øh, fans i ryggen, og de har ikke været med i øh, 25 år, som du siger. Øh, det er ikke nemt at gå derover og vinde 2-0. Så det, det, det synes jeg var imponerende. Kunne du hvad du så i går, Mike? Med, altså, igen, det tekniske på bolden. Jeg har jo skrevet Thomas Sutjek ned, fra, som var tæt på at komme på årets hold i, i Premier League. Led han op til, til det, den stjernestatus, han har? Ja, det synes jeg, synes jeg ikke, at han var sådan vildt dominerende i går. Men det, jeg synes var fedt var i, ved, ved Tjekkid-spil, det var den der variation, at de var endnu bedre til at få flere afleveringer på den sidste tredjedelsen. De når de også kom rundt, så fik de også... De fik, en mere, på en måde mere pres ind i feltet, altså, hvor jeg synes, nogle af de gange, hvor vi ser, at Robertson så spiller for Skotland, spiller sig enkelt sig igennem, og han kommer blæsen ud på side, men det er som om, det går for hurtigt, de kommer ikke rigtig med, der kommer måske en angriber ind, måske kommer man igen ind i, men så får de ikke rigtig fat i det der genpres og sådan noget. Der synes jeg, at Tjekkiet var mere tålmodige. De fik flere mand med flere stationer, og så var de også klar til at fange den igen. De var, de var gode med boldene, jeg synes, de var godt struktureret øh, i deres felt. Og det var, og det var sådan, de scorede deres første mål. I øvrigt efter et massivt pres med masser af indlæg med hjørnespark og så videre, øh, hvor de også samler de her returbolde op og holder trykket op omkring øh, Skotlands felt. Og så kommer øh, selvfølgelig efter en, en jeg tror, 4-5 indlæg i træk, så kommer det gode indlæg endelig til sidst, hvor Sheik han panner den i, i, i kassen. Og var det, det var jo så rimelig fortjent, kan man sige, at, at, at, at de kom foran der. Fordi et, skotterne havde, de havde deres fight, men lige så snart de blev matchet på, på den del, så var, altså havde de ikke meget at byde ind med. Men jeg har skrevet det noget til jer med, at når man lukker et mål ind før pausen, som, som de gør i går, det er jo en af de her store klichéer i fodbolden, at, at det er det værste tidspunkt at lukke et mål ind på. Og jeg har altid tænkt, ja, det er, det er der træls, men er, er, det, er det så meget værre at lukke et mål ind lige før pausen, end det er at gøre det 10-20 minutter inden? Ja, det er, det er lidt skål situation, fordi du får, du, får ligesom ikke rigtig, du får ligesom ikke rigtig mulighed for at reagere, lige der, og, og samle noget energi og, og få gjort et andet. Altså, den løber sådan lidt ud i sandet, og så kommer man ind lidt med bukket nakke, ikke? Øh, og man ved de andre, de kommer ind og så står de og slår sig på brystet. Så, øh, så der, der er faktisk lidt. Det er, er, er lidt er. om det. Der er lidt om det. Det er altid dårligt at lukke mål. Ind, altså. Ja, men det er det, og jeg kan ikke lade, altså, Det var bare. Jeg, jeg, det var det, der blev, der blev sagt i går, og nej, nah, det er måske noget, man bare plejer at sige. Hvis vi kigger fremadrettet for de her to hold i, uh, i turneringen. Hvad, du sagde tidligere, Hvilket, at uh, du tror ikke, Skotland kan, kan nu i hvert fald en anden plads, så skulle det være tredje Tjekkiet starter jo fremragende nu her. Ja. Ja, Tjekkid, det er jo svært at spå om, om de kan lave et eller andet. Selvfølgelig går de videre fra gruppen efter den start, de har fået. Alt andet ville være mærkeligt. Om de kan drille nogen, det kommer også an på, hvem de skal møde osv. i 8. Det må vi se på, men jeg var positivt overrasket over den måde, de spillede på. De var ganske fint organiseret. Uh, og så havde de, som Mike siger, en, en masse fede dynamiske mønstre i deres uh, offensiv, og det, uh, det kan vi altid godt lige at se på. Meget god keeper også, ikke? Ja, men det var nemlig det, fordi at, uh, hvis vi skulle snakke om en, uh, en kampens spiller, she jo den oplagte. Er det så ham, jeg har skrevet ned? Fordi du siger jo selv, hvis du skulle prøve at sige KIB-præstationen, keeper, den var jo, uh, jo fremoven. Mm. Ja, det var men det, og det synes jeg også er, sådan, det er også kendetegnet for slutrunder for EM og for VM, der er bare... Altså, Kieberne, de spiller bare en stor rolle. Altså. Og selvfølgelig er han med til at røde kampen, men det er de to mål, der vil, der vil stå tilbage. Og man kan sige, at han gør det, han skal gøre, og så har han lige et par, et par af de der superredninger. Ikke? Men, men, så ja. Så I nævner begge to uh, chic? Jamen, jeg, altså jeg er enig. Altså, kom med noget nyt. Jeg, <laughs> jeg synes også, at er god, fordi jeg, jeg så ham, da han spillede i Sevilla. Nu kom han lidt i skyggen af Bono nede i, i Sevilla, men han, han var sindssygt god, da han stod dernede. Og jeg forstår ikke, hvorfor at han lige pludselig blev sat ud på et sidespor. Øhm, men øh, han, som ikke siger, han, han tog det, han skulle, og virker sikker, uden at han er faktisk af i specielt god kampform. Ja, men altså fantastisk kamp. Jeg kan bare ikke lade være at tænke på, jeg er kæmpe Roma-fan, og Chic han har spillet i Roma, og han har nærmest lavet flere mål til det her EM, end han har lavet i, <laughs> i den tid i Roma. Så øh, tillykke til ham. Og lad os gå videre til 18-kampen, som er eller som var Polen mod Slovakiet, den blev spillet i, i Sankt Petersborg. Og så fik vi jo en af de skal man sige, alt stjerner til den her slutrunde, nemlig Robert Lewandowski. Han har scoret 41 mål i Bundesligaen, hvor jo han har slået Gerd Müller's rekord. Hvordan synes I sådan overall, at hvis vi tager fat på ham, at han gjorde det i går? Nej, jeg synes det var... Jeg ved ikke, om det er så meget. Selvfølgelig har, har han, også, øh, har han så, også selv noget at skulle gøre, men jeg synes, jeg synes, han, jeg synes det var en bleg indsat. Det må enormt. Jeg synes, jeg, jeg ved ikke. Jeg tænker sådan lidt, hvorfor, hvorfor, hvorfor prøver man ikke den her store stjerne, som jo det også er så god, når han falder længere ned i banen. De gjorde det lidt i anden halvdel og lidt i perioder, men hvorfor er det, at han ikke kommer noget mere ned og hjælper dem? Han er jo han spille 10 af Lewandowski, for at han nu koblet mere på. Man. Hvorfor vil du have ham længere ned? Fordi vi havde en udsendelse... Jeg kan huske noget senest, men hvor vi snakker omkring det her med, at som angriber, at øh, det var vind. At vi snakkede om, sørg nu for at holde dig oppe, fordi du skal være tæt på feltet. Hvorfor er det, at du så gerne vil have Lewandowski ned for Polen, til at hjælpe med i opspillet? Fordi Og i øvrigt, sådan, uden den større sammenligning, så synes jeg, at de to typer minder lidt om hinanden. De er begge to store, de er selvfølgelig targetspillere, men de er ekstremt gode i de små rum også. De har gode vendinger, de har god touch, de har god teknik, de er gode til at, at få læggende af. Det er mere det der med at have et spilpunkt længere i banen, hvor jeg synes, der fejler polen i går også igen. Altså, der bliver for langt, og så hiver de en midtbanespiller ned. Der bliver ligesom for langt til at få koblet Lewandowski på. Det tager for lang tid, og det bliver for omstændigt. Ja. Der, kunne jeg, der tror jeg godt, at han ville kunne udfylde en anden rolle. Men er det, ikke, er det ikke farligt, det her, når man, når man, altså... Jan Christianen sad her den anden dag, og nu, nu basher jeg ham lige. Fordi han havde, hvad hedder det, Lewandowski som værende en af topskuerne til det her EM. Og jeg kan jo ikke se, at han kan blive topskueren, når han spiller for et mandskab. Har man måske ikke for store forventninger til en spiller, eller... Lewandowski, Zlatan, hvis han skulle være med på Sverige. De her store stjerner, der spiller for mindre gode nationer. F fordi Polen er jo ikke Frankrig, England og så videre. Nej. Så altså, hvad, hvad har vi for store forventninger til, til Lewandowski? Nej, det ved jeg ikke. Altså, når man har sådan en sæson i Bundesligaen, øh, så har man ikke... Man altså, han har heller ikke Thomas Müller, han har ikke Gnabry, han har ikke Le Goretzka. Øh, ikke i nærheden af at have nogle af de der, som... Øh, altså giver ham mad hver evig eneste weekend øh, for Bayern. Øh, og det er jo det, han mangler. Altså, øh, Mike siger godt nok, at han, er, han også kan spille som 10 og sådan noget. Det, det ved jeg ikke, om jeg ville gøre. Fordi Lewandowski er jo ikke en, der dribler 3-4 mand og laver et eller andet. Han bliver serviceret i Bayern af de øh, førnævnte spillere. Øh, og de er så gode til at finde ham. Men de har ikke kvaliteten, de øh, polske spillere, til at sætte ham op. Og i øvrigt, så synes jeg heller ikke at han selv, han virkede på sit højeste, må jeg sige. Og han kan ikke helt et helt hold op, bare fordi han er Lewandowski og ligger som nier. Fordi, som Mike ikke siger, han var ikke specielt meget med i spillet. Han lå stadig som den her target, men det er inde i boksen, han er uhyggeligt giftig. Men modstanderholdet har jo altid fokus på en som en kæmpe stjerne som Lewandowski. hemmer det måske i Polens spil, at... At, jeg ved ikke, om, om hæmmer er det rigtige ord, fordi det er jo altid dejligt at have en spiller eller Lewandowski, men at, at man har en så stor stjerne, som på en eller anden måde jo enten skal afslutte angrebet, eller den skal igennem ham. Nej, det bør det ikke gøre. Det bør det absolut ikke men, gøre. Hvad synes du, det gjorde det i år? Øh, nej. Det, jeg føler ikke, at det var det, der var på problem, egentlig. Øh... Og så også i det mål, de scorer, der er han jo. Øh, nu kan jeg ikke lige huske, hvor i nærheden han er, men altså, det er klart, at han tager bare en masse opmærksomhed. Øh, og så må man bare spille sig om det. Finde ud af, hvor, jamen, hvor er det, det ellers, der, der kan blive plads, og hvad er det, vi andre kan gøre. Øh, og det synes jeg, det er lykkes med på målet, selvfølgelig. Og ja, så må de andre spillere jo også udnytte, at der er mere plads til dem. Ja, det skal de, men jeg kunne godt tænke mig, at han var mere involveret på en eller anden måde. Også fordi jeg synes, at de kvaliteter, han, han samtidig har, udover hans fremragende afslutninger og slet ikke noget med det. Men men altså, jeg kan huske dengang med, med Danmark, da vi skulle møde Polen, og der så vi, sad vi og så... Jeg ved ikke, hvor mange klipper Lewandowski er. Altså, han, er jo, han har jo de vildeste venner, den vildeste teknikker og sindssygt god i små rum. Ikke? Altså, jeg kunne godt tænke mig, man kunne have brugt ham lidt mere der. Øh, men generelt synes jeg bare, det var skuffende at se Polen. De fandt ligesom ikke, så så vi også Klitsch, som har været øh, som har været god elite, og som har været måske... Den, som man har svaret allermest til, Bielsa, altså, der, der manglede ligesom, der var ikke rigtig den der tænding. Det var som om, det, de fik det ikke til at fungere sammen i hvert fald. Men nu har vi, så, nu har vi vendt uh, Lewandowski og lidt Polen, men hvad var det så for en, uh, hvis vi kigger på den, på den kamp i går? Fordi at uh, Slovakiet var der overraskende gode i går, Mikkel. Mm. Ja. Hvad siger du til, til deres præstation og sådan generelt kampen, der, som, som den udviklede sig? Øhm, jamen, øh, som du siger, jeg var også overrasket over, hvor, hvor gode de var. Altså, det, det sidste, jeg husker fra Slovakiet, det var faktisk, at vi sendte det her vikarlandshold ja. <laughs> til Slovakiet. Øh, og så har jeg set et, et, et par klip øh, øh, med noget slovakisk bold. Øh, så det er ikke ret meget, kendt til dem, så jeg glæder mig faktisk også til at se, hvad de kunne. Øh, og øh, de overraskede overrasket positivt. Øh, Hamsik var jeg glad for at se, at han stadig kunne spille fodbold. Han øh, har haft det pause i... I rimelig lang tid, kan man sige. Ja, øh, og overraskede vel alt og alle, da han tog til IFK lige pludselig ud af det blå. Øh, men det, ga, det gavnede ham åbenbart, fordi det var jo et eller andet springbræt til at kunne spille det her EM. Mm. Øh, han kan stadig spille fodbold, øh, og skal så også til Tyrkiet, mener jeg, efter sommerferien. som Sport har nappet ham. Øh, men der var flere øh, øh, fede spillere at kigge på, og jeg synes faktisk, at de spillede rigtig frist til i deres, øh, deres øh, offensiv havde nogle gode, hurtige spillere, der bevægede sig godt for hinanden og Så, videre. så, så det, var, det var helt befriende at se. Ja, de var vel, de var vel på bolden meget bedre i går end, end Polen. Det er jo det, der lykkedes for, for Slovakiet, at de formår at spille den op nedefra og, ja. og hele tiden skabe overtal på de her lokale steder på, på banen. Jeg kan ikke lade være at tænke på det her. Vi ser Robert Mark lave det her mål, hvor han er ude på siden, dribler forbi to øh, og scorer. Og det er jo selvfølgelig super lavet af ham. Men rent defensivt. Der måde det da ikke øh, kunne lade sig gøre, at man så let kommer forbi en spiller, eller to spillere, hvor han endda er fejlvent. Nej, det er lidt halvtøndt. Øh, til at starte med, så giver han jo lige pludselig op ham med kanten, som kommer i dobbeltpresse, ikke? Og så, så klarer det på målet, så er han lidt heldig. Øh, og jeg synes også, Slovakiet Altså, de havde også... Øh, det var ikke sådan, at Specielt også i starten af anden halvleg. Det var ikke sådan, at det bare stod skrevet i stjernerne, og nu kom de til at vinde. Jeg synes, at Polen kom mere og mere ind i det. Men, men de har lige lidt tur i den, og også. Øh, så kommer det røde kort selvfølgelig. Øh, ja, det ødelagde jo. Ja, det kan man sige. Og så, men apropos den situation, ja, det, det er selvfølgelig for arbejde og så en lidt uheldig øh, Chessni, men øh, meget øh, Mar godt lade og frisk udfordrer selvfølgelig, og det synes jeg generelt også, de var sluppet af øh, Mange gode spillere, frisk, øh, dynamiske, bevæger sig meget, øh, gode til at skabe overtal øh, i modsætning til Polen. Og så har de jo, jeg ved ikke, om du spillede med, Bex, men der sidder en kæmpe stjerne ude på bænken også i, i, i vores gamle kending fra Superligaen i Lobotka. Så, så de uh, masser af kvalitet. Spiller du med ham? Ja. Nej, noget nåede det ikke. Så kan jeg ikke spørge dig til ham jo. Nej, det kan du godt. Jeg, jeg har set ham masser af gange. Jeg er også, ja, og egentlig, og han er en fantastisk spiller at, fra det, man har set. Og når han kan starte ud, så må de godt nok være dygtige inde på midten. Men øh, jeg kan ikke lade være at tænke på, at vi så Polen bygge op med, med ham, ja, Krošovic, der der gik ned og spillede en højere midtstopper. Han trak så langt ned tilbage, på, tilbage i banen. Og jeg kunne ikke lade være at tænke på, at på en eller anden måde var det unødvendigt. Altså, Polen pressede ikke, øh, eller sorry, Slovakerne pressede ikke på øh, polakkerne nok til, at der var brug for træ op øh, til at spille den her bold op. Var det ikke at bruge en, øh, en, en altså Kutovjaks kvalitet for langt tilbage på banen? Un var det ikke unødvendigt, Mikkel? Mm. Det ved jeg ikke. Altså, når de har Jan Bettnerik og Kamil Glik, som ikke kan føre bolden frem, så må man jo have en anden, der kan. Men der var jo ikke pres på. Det er nemlig det, Jeg kan godt forstå, hvis, hvis der er pres, og man mm -hmm. har brug for en spiller, mm -hmm. Men han trækker jo ned, så de tre bagved. Ja. Og der, er ikke, der kommer stadigvæk ikke noget pres. Og det så ser vi, at, at de egentlig har spildt på en eller anden måde. Ja. Altså, man kan sige, jeg, jeg tror, oplægget fra øh, den polske træner har været, at de har mødt 4-4-2-hold. Og derfor så går man ned i et træspil eller et 2,5 spil som man også kan kalde det, for at have en plus i opspillet. Jeg tror så ikke, det var meningen, at de skulle gøre det så langt oppe på deres egen halvdel, eller nærmest på Slovakietes halvdel. Men det skal spillerne også fornemme derinde. Hvornår skal man gå ned i det her spil, som Kovia gjorde? Hvornår skal han blive oppe? Og så, videre. så det skal spillerne kunne fornemme derinde, selvfølgelig med hjælp fra træneren, men det er ikke sikkert, at han kan høre det hele. Men jeg tror, det er det, der har været oplægget, at når Slovakiet er gået højt på Polen, mm. så kan de lave den her øh, opbygningsfase, hvor Krokovia går ned og spiller 2. Så halv. du siger, det noget, som spillerne på banen godt kan træffe selv. Det er ikke, altså, jeg, jeg sidder også og tænker på, at der mangler jo også noget udefra at sige, skub nu spillet lidt højere op. Ja, altså Mike har jo den rolle i Køge også, og du må også kunne forklare, hvorfor og hvornår man går ned og så videre. Men det er jo en del af det, at spillerne skal kunne læse det selv. Det er jo en fuldstændig klar opbygning. Man har trænet 100 millioner af gange på på træningsbanen, men det ved Mike meget meget om, fordi det er hans rolle. hvad siger du, Mike, til, at han, øh, han <laughs> er din rolle i, i kø? Ja, hvad siger du bare... til, at man trækker så langt ned, som, som han gjorde i går? Jo, jo, men det er jo et velkendt træk, men jeg synes bare, for det første, så, så læste Slovakiet det rimelig, rimelig hurtigt og sendte den tidlig øh, kant op, som, som kommer i pres på ham. Og så det er det jo fordi, du, starter, du forsøger at skabe et overtal allerede fra starten af nedefra at bygge op, og så finde overtalet videre, og så skal det få planter frem i banen. Men der har man brug for en udfordring, og der synes jeg ikke, at han var. Jeg synes, ikke, han var dygtig nok til at køle nok til at komme helt tæt på manden og så få spillet den fra, sådan, så de får skabt et overtal. Altså, de fik ikke rigtig fundet det. Han falder ned der, og så spiller han lidt tilbage. Spiller de ind mod midten, så lukker de den, og de får ligesom ikke spillet bredt på ham. Kanten, der kommer op, det går, det går for langsomt. Timingen er for dårlig, og de får, de får simpelthen ikke forplantet det overtal frem i banen. Så det var, øh det var øh, et velkendt move, men jeg synes også ikke det lykkedes med det. Så et er egentlig langt hendervejen. Ja, han det... udnytter den bare ikke, som han nej, burde gøre. Nej, nej, jeg ved ikke om det var ham eller om det var taktikken, eller om det var hele timing i deres bevægelsesmønstre, som sad måske er der lidt navere, fordi du skal jo være lidt kølig for at droppe ned der og så stå med bolden og lade... nogle gange møde hvor angreberne komme helt tæt på dig før du måske lige trækker den til siden eller spiller den fra. Ikke? Øh, og der, øh, der var det lidt for stift, synes jeg. Jeg kan ikke lige være at tænke på at nu, nu, nu, vi er ved ham. Øh, han fik jo så det her røde kort. Og der, der han ryger ud, og Polen kommer en mand i undertal, der, der ser jeg egentlig ikke ret, ret meget forskel fra det polske mandskab, jeg så inden og efter. Øh, Satte det dem yderligere tilbage, eller var det, altså det gør det jo valdehold, men, men vi så jo det samme fra Polen efterfølgende. Ja, øh, jeg synes de spillede lidt til sidst. Altså der, der fik de lagt øh, et, et meget godt tryk de sidste 6-7-8 minutter. Med en masse hjørnespark og faktisk et par store chancer fra kanten af feltet. Så jeg synes trods alt, at de gik efter at lave noget til sidst, men altså inden da, der, er, der synes jeg det er fuldt fortjent, at, at Slovakiet løber med det. Jeg tror de vil være ærgerlige over, at de undertal indkasserer på en dødbold. Altså, så må man heller blive splittet ad. Eller noget du er dødboldspecialisten jo. Lige nøjagtigt. Altså, selvom man er i undertal, så må man ikke inkassere på en dødbold. det skal i hvert fald klires. Men jeg synes faktisk, at Slovakiet spillede deres overtalsspil ganske fint i mange perioder. Det her med at få flyttet bolden hurtigt, få lavet nogle sideskift, så hele tiden få polakkerne ud og løb rundt. Det synes jeg faktisk, det gjorde godt på nær de sidste 7-8-9 minutter. Og hvis man så skal tage det her resultat med videre og kigge på også en mente på den kamp vi skal runde i anden hale. Sverige og Spanien. Det, hvor kigger vi så fremad for det her for det her slovakiske hold? Altså overrasker jo trods alt det går. Men hvor langt uh, tror du at de kan, de kan trække det? Jeg tror de går videre til 8. del, og så er de hjem igen. Fordi så, så meget bedre er det her? Nej, leg. det er det ikke. Jeg synes også at Polen er svag. Det må jeg sige, men men men en 8. Dels finale, det det tror jeg også de er okay til at Hvis vi kigger på på af spiller den her kamp Wow, en stemme. Mike, hvad, øh, hvad siger du så? Jamen, jeg synes, ham sikkert er fed og på. Det må jeg bare sige. Altså, man havde lidt sådan, var tilbage til Sverige, Man forstod det ikke helt. Selvfølgelig kom, kunne man godt øh, se det lidt længere perspektiv på ham, at han skulle være klar til en EM omslutredning han, Men han har den der udstråling, som man også havde i Napoli. Han, har, han dikterer spillet. Han er lidt over det hele. Han, hans energi smitter enormt meget, det... det det synes jeg godt, man kan fornemme på det at slå hold. At det er en fyr, som de læner op af så han er, han er lederen, og jeg synes, han leverer godt. Har han så også slutrundens øh, frækkeste frisyrer? Ja, det, øh, <laughs> den, er, den, er, den, er, den er flot. Den, har godt kørt den, kørt den kan jeg i hvert fald ikke bære. <laughs> jeg har faktisk prøvet at bære den på et tidspunkt, men jeg kunne ikke har Du har kørt den? Jeg har kørt den. Jeg ja. har øh, kørt alverdens frisyrer. Jeg havde faktisk også den der. Det var min svirvommer ved at korte hånden af mig. Okay, det er og, lige, bedre, lige nu, og lige nu, hvad man ikke kan se som lytter, det er, at du kører tyskeren ind nu. Lige nu Lino kører jeg øh, rent tysker og <laughs> har fundet <slik> af <laughs> Hvis vi skal kigge på kampens Spiller Mikkel, hvad er du så også på hamsi? Ja, øh, men det, det går jeg også ud fra, at jeg faktisk troede, han næsten var død og begravet, efter hans øh, ja, lidt derud i, i fodbold. Øhm, jeg synes, det var dejligt at se, at han var tilbage. Han var anfør, og han bar sit hold og Så videre. Så synes jeg faktisk også, at øh, Dubravka nede i målet var god og sikker, øh, sådan lidt Superliga-kending, kan vi sige, selvom det er mange år siden efterhånden, han stod i Esbjerg. Men der, der synes jeg, det er en god en at have op foran, og en, en sikker scan tilbage i. Det er, det er en meget sjov historie med ham, hvordan han fra Superligaen er gået til Premier League. Men så fik vi også rundet 18-kampen, og det var så også slutningen på første halvleg I anden halvlej, der kigger vi videre på Spanien mod Sverige.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 Du kan se og læse meget mere på tv.sanktion.dk. God fornøjelse. Og her i der skal vi så dække den 21-kampe, der var i går i, øh, i Spanien, i Sevilla mellem Spanien og Sverige. Og jeg kan ikke lade være, lige inden vi, øh, vi, øh, vi går ind til selve kampen, der blev, kampen blev spillet i 30 grader i går i Sevilla, selvom klokken den var, den var 9 om aftenen. I begge to har faktisk spillet for Apoel på Køberen, mm -hmm. hvor jeg kan huske, mig at du sagde tidligere, at, at det var simpelthen så ulideligt varmt, når I, når I skulle træne. Kan du prøve at sætte lidt ord på, hvad, hvad sådan varme den, den gør anderledes ved, ved ens spil? Jamen, de spillede i 30 grader der i går, ikke? Ja, lige præcis. Ja, jamen, det var jo behageligt temperatur. Så jeg kan ikke se, at det kan har været noget problem. Altså, køberen, det er jo 40, 42. Nej, det er jo lideligt, faktisk. Det, det, er, det synes jeg faktisk er svært. Det synes jeg er, er svært. Man bliver varm i hovedet og kroppen, og øh, det, det, er virke, det er virkelig en øvelse. Jeg ved ikke, om, om selvfølgelig er de vant til det, og de har også været der nogle dage før, og lige afklimatiseret. men det er, det er helt sikkert noget, du skal tage med i din overvejelse og, og virkelig forberede dig ind mod, altså, fordi det er, det er sgu anderledes. Havde du svært ved det, Mikkel, da du var der? Ja, det, det må jeg sige, det havde jeg. Altså, øh, jeg tror, der hvor udfordringen ligger mest for, øh, for spillere, der kommer fra, <laughs> fra nordpå i Skandinavien, øhm, det er det her øh, maksaktioner, som du plejer at kunne tage en del af i træk. Det kan du bare ikke i den varme. Altså den dræner dig fuldstændig. Har du en maksaktion, så kan du nærmest ikke tage en mere hjem. Så de her aktioner hvor du sprinter frem og skal sprinte hjem igen, øh, der har du simpelthen ikke energi til det, fordi du bliver så drænet. Uh, og det kunne man også se på svenskerne, synes jeg. Altså, de havde ikke overskud til at... Uh, nu kommer vi lidt ind på, på, på deres stil, men det her med at løbe de her offensive omstillinger, som ikke lykkedes, og så skulle løbe hjem igen. Ja. Altså, det blev ikke i et højt tempo. Uh, og der har vi jo uh, den her varme, som, uh, som spiller helt vildt ind. Og så er Sevilla i øvrigt også det varmeste sted overhovedet i Spanien og uh, spille, fordi der ikke er nogen kyster overhovedet. Den ligger helt nede sydpå, uh, sådan centralt placeret i landet. Um, så det er... Det er mega svært for, for os skandinavere at spille sådan varme. Så det er egentlig en, en, en færre undskyldning for os skandinavere, at, at det bare er sværere? Øh, ja, altså det, det, det synes jeg. Altså, de kan i hvert fald ikke spille på samme måde, som de måske gerne ville, inden øh, kampen begyndte. Var det derfor, at I ikke fik øh, flere kampe dernede? <laughs> Fordi jeg var lige inde og tjekke. I, I ligger på sådan noget 14-19, tror jeg det var. Mm. Jeg kan ikke lige huske, hvem af jer, der havde... Øh, der, der havde rekorden på 19. Ja, det havde Mike. <laughs> men, men okay, det er, det er også vanvittigt varmt at forestille jer derude, at ja, når man, når, hvis man har været syd øh, på kybern i den varme og ligge og bade, og så, så skulle lige og løbe ude. Men, øh, men hvis vi kigger på, på det spanske mandskab i går, øh, de har jo været hårdt ramt af corona op til, op til den her kamp, hvor Busquets jo blev meldt eller testet positiv, og, øh, og de har faktisk ikke kunne træne sammen på holdet. De har faktisk trænet enkeltvis for ikke at sprede den her smitte. Og så op til, op til Sverige-kampen, der har de øh, nået at få nogle træninger på holdet. Det er da ikke øh, den optimale forberedelse op til sådan en kamp, ikke? Nej, det er det bestemt ikke. jeg synes også, man kunne se det der spil. altså spil. Der var lidt med relationerne, og der var lidt et det glidende pasningsspil, og øh, ikke mindst udfordringerne, men det kan være, at vi kommer tilbage til det, men men der, der, der manglede en eller anden form for lim også. Lige præcis specielt en Busquets. Altså, øh, manglede han i går på, øh, på yeah, den her midtbane? Altså, altså, det, yeah, det mangler ikke Busquets? Ja, det mangler ikke Busquets? Men så synes jeg blev bedre der også, da Thiago kom ind. Men jeg synes godt det var igen. Så det var det med Spanien, og det synes jeg, vi har set nogle gange. Det er lidt sådan varierer selvfølgelig, hvordan de leverer, men, men det bliver for ja det bliver for stændigt, for mange små pasninger for alt for få udfordringer altså hvor, hvor de spanske dribler henne. nu sidder der selvfølgelig en på bænken som vi spiller i Wolf som er ja, jeg slet ikke forstå, hvorfor han ikke kommer på banen men, fordi, øh, du, fordi han kan komme med noget andet der kommer bare en helt anden power og noget speed og noget øh, udfordrer en mod en øh, nogle gange en mod to endda. Altså, øh, der synes jeg de så den nu hos Alba og så prøvede han at slå et indlæg som blev blokkeret og selvfølgelig nogle gange specielt i anden lykkes de med at få chippet ned bag så bliver de farlige men øh, jeg ved sgu ikke, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg føler, at det passer ikke helt mit temperament, alle de der små pasninger, og der ikke rigtig bliver udfordret, og der ikke rigtig sker noget. Det, jeg synes også, det ligner, at det passer svært ganske udmærkeligt. Og det er, at der er mig af, at du, at du tænker ja. på baset, som er ja, voldsom fysik, at den rundt med. Men Spanien starter med en ekstremt dominant Mikkel. Ja. Har jo efter et kvarter, hvor, hvor den siger 86-14. Og det lyder jo alle sammen meget romantisk og, og meget fint, at de, kan, at de kan holde den kørende men øh, de var jo, altså jeg ved godt at Morata og ham kommer vi ind på senere brændte nogle chancer, Moreno til sidst og så videre, men det er jo ikke fordi de skaber den ene store chance efter den anden og udnytter det her 86-14 nej, øh, og det er jo øh, lidt som Mike var inde på, det det her øh, tiki-taka fodbold, men der er ikke noget formål med tiki-taka, altså du skal jo bruge din boldbesiddelse til noget øh, ordentligt og til at skabe chancer øh, og det blev bare boldflytteri øh, og der er Tiki Taka øh, voldsomt kedeligt at se på. Altså, der er også sådan noget Barcelona-spiller. Altså, det var jo lidt en Barcelona-kamp, når man kigger på La liga. Øh, har, øh, bolden, øh, spiller den frem og tilbage og til siden osv., Man kommer aldrig frem til de der øh, store chancer. Og øh, der kan man også sige, at de mangler jo både udfordrere, men de mangler altså også øh, en nier, som du siger i, i Morata. Øh, og han fik jo chancerne til at score, og den her kamp, den manglede jo et mål. Altså, den manglede jo et mål fra Spanien, så Sverige kunne måske løsrive sig lidt fra det her betonforsvar, kom lidt længere frem på banen, så kampen blev lidt mere åbent, og lige præcis med sådan to hold her, som er så vidt forskellige i deres spillestil, der mangler bare et mål til at bryde det hele op. Men du nævner selv Morata nu. Er det... Er det måske derfor, vi snakker om, at Spanien de ikke er en af favoritterne til at vinde, eller blandt Frankrig, England, Belgien, som vi var inde på før, fordi de ikke har en type af Lukaku, mm. Benzema. Ja. De har Morata, ja. og han, det er ikke den samme kvalitet. Nej, det er det ikke. Altså, og jeg synes også, man kan se, og det er jo øvrigt en stor hvad kan man sige, øh, del af hans spil, at når han brænder en chance, så ligner han en, der har lyst til at hoppe ned i et hul, og ikke være der. Altså, det, det mener jeg, at han, han mister øh, alt, hvad der minder om øh, udstråling, selvtillid, øh, lige så snart han brænder en chance, så øh, man kunne lige så godt have hævet ham ud, da han brændte den der chance, som man nærmest fik foræret af sådan i, i første halvleg, fordi der kom ikke mere fra ham. Men jeg er nødt til lige at spørge til det der, for nu du træner, mm. øh, og man har tit hørt trænere sige, at øh, lad nu være at over en chance, kom nu videre, fordi vi ser også nogle spillere, inklusive mig selv, der har spillet i, i divisionerne her i Danmark, at øh, der er bare en temperament, så jeg kan godt stå måske med armene oppe eller et eller andet. Og kom nu videre, handler det ikke også et eller andet sted om, om igen, kultur? At det er bare, det er sådan den måde, nu ved jeg ikke, om det er kultur, at Morata så hellere vil hoppe ud foran et tog, mm. ved han gør det her. Men du ved, at, øh, at det her med, at man regerer bare forskelligt som, som menneske. Jo, Klart, altså, og det er jo, øh, som jeg siger, en del af hans personlighed, og han har jo haft det hele hans karriere, øh, og, og han har trods alt haft en, en helt vild karriere, altså de klubber, han har spillet, jeg tror, han har handlet for 1,5 milliard, mm. øhm, men han har jo det her øh, mentale øh, hvad kan man sige, nedbrud, han får, når han brænder chancer, øh, og det har han aldrig rigtig øh, fået bearbejdet, ser det ud til på hans spil. Hvad synes du om, uh, om Morata Mike? Altså, sådan, uh, han er en hæbsko for Spanien. Uh, jeg, jeg, jeg ved ikke, jeg tror næsten, jeg havde gået med en anden type. Altså, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvad han skal bidrage med, når han ikke laver mål. Altså, han er okay i link og, og, og han er der også noget. Men han, han er simpelthen ikke... Til en EM-slutrunde, der tror jeg, jeg ville have en på banen, der var grand på mål. Men, og, men okay, så kan man sige, hvem er det mm. Hvor har de ham hen? Men på et spansk landshold, der... Der synes jeg, at han, han bliver lidt bleg i forhold til, man kunne forvente sig med mere kvalitet på i angrebet. Men det, han så leverer i går... Jeg kan ikke lade være at tænke på, når Moreno kommer ind og, og har en chance til sidst. Bør man næsten gå med, med at skifte ud på, på angrebetpositionen til næste kamp? Ja, det tror jeg. Jeg synes, at der var klart, han var klart farligere. Han var, <coughs> han var i flere situationer, hvor det kunne blive farligt også. Altså, han havde noget, også noget dynamik. Han kommer løbende mere ind i feltet. Han kommer lundende lidt med. Han er mere bevægelig. Altså, det, det er som som, som, som Beck siger, at altså, så snart han brænder den der chance, så fader han totalt ud. Altså man kan se det på hans kropsprog, og der er også flere gange, når de spiller, og man ser jo også, når Koke har den ude, hvor er Amorata, De kigger lidt efter, men han, han er der ikke rigtig sådan. Han dager han, han lidt sådan rundt, og lidt sådan viser sig kun mm. på sådan, øh, han bliver lidt alle bispil på hans side. Men du, Mikkel, du snakke det her med, med, med Tiki Taka, og du nævnte lige Barcelona, men er, er, det, er det ikke også fordi, lige præcis Barcelona, jo så har Messi, og han bryder lidt ud af den her Tigitaka, ved at han kan gøre noget selv. Altså, jeg ved godt, et hvert hold mangler en Messi, men, men hvis Guardiola også bruger sin tiki så har han også en, en Kevin De Bruyne eller et eller andet, der kan noget på egen hånd. tiki en er vel langt hen ad vejen, et, øh, det er selvfølgelig et flydende system, men, øh, men der mangler noget, som også Mike sagde, der mangler noget Adama Traorisc, hvis man skal tage det i den her kamp, i ja. forhold til det Spanien kom med i går. Jo, helt enig. Uh... Jeg synes også, det ville klæde Spanien at spille med Thiago, når de ved, at de skal møde et svensk hold, som uh, står så lavt. Uh, der er det ham, der kan finde de der uh, afleveringer ud af ingenting. Uh, lidt ligesom Messi også kan. Når han ikke gør det selv, så kan han finde de andre. Uh, det har Thiago også lidt af. Uh, så jeg savnede, at han kom ind noget før. Han kunne i hvert fald bryde noget op. Uh, og så kan man sige, er der nogle skudtrusler udefra, når nu, nu det svenske hold står så langt tilbage så kunne man måske overveje at have nogle øh, skudtrusler udefra på nogle af de her otte positioner, Pedri afslutter aldrig, øhm, øh, øh, og gør det heller ikke. Øh, Busquets vil heller ikke gøre det, hvis, hvis, hvis det var ham. Så det kunne måske også være en måde at, øh, at finde nogle spillere, der kunne gøre det, for at lokke det svenske forsvar en lille smule mere frem. Men vil du have stillet med, med Thiago, hvis man kigger på midtbanen? Du nævner Pedri, Rodri, Koke, mm. i går. De stiller faktisk også med, og det er, jo, det er jo nemlig også det, jeg tænker på, i forhold til øh, Luis Enrique stiller med Marco Slotente på højre bak, som er en midtbanespiller for Atletico Madrid. Jeg, jeg kunne ikke lade være at tænke på, at grund til, at han gør det også i den her kamp, det er jo så for at få en mere boldspillende højre bak, som kan lidt det, du snakkede om, Karl Walker og Manchester City nogle af de andre dage, komme med og deltage i spillet. Er det derfor? Fordi han har jo alligevel fire spillende midtbanespillere, totalt. Yeah. ja. Yeah. Øhm, jamen, altså, jeg synes, det jo det meste gik over i, øh, i Albers side, hvor Pedri også lagde sig ud, fordi de har jo en connection fra deres øh, Barcelona-hold. Øhm, de fik det ikke helt til at fungere, men stort set alt det farlige, det kom da Pedri til sidst, synes jeg, begyndte at vågne lidt op og fandt øh, Alba i nogle af de her chipbolde ned bag i, hvor der kom nogle indlæg. Øhm, jeg synes ikke, der kom meget fra højre siden, det må jeg sige. Det, det foregik over hos Albert. det meste. Det er jo et, et, et markant anderledes spansk hold, vi ser, Mike, i forhold til det spanske hold, vi så for, for 10 år siden, hvor det var Barcelona, Real Madrid-spillere, øh, store stjerner. Hvis man kigger ned over det her spanske hold, og nogle af de midtbanespillere, du nævner, Mikkel, altså Pedri, ja, det, det er et stort talent. Råde, de er lige kommet til, til City og har etableret sig derovre. Øh, I forsvar, der har de Pau Torres. Det er jo ikke det, vi har set før med, med Piquet og Ramos mangler de lidt af det her... Ja, selvfølgelig. Alle mangler det gamle Spanien, men, men der er en kæmpe forskel mellem de her to hold. Ja, ja, der mangler lidt, og jeg synes også, der mangler lidt af deres dynamik. Jeg ved ikke, om det, om det spanske landshold de har spillet på den samme måde, kan man sige, stadig i alle de her år, men, men for mig så bliver det her tiki-taka, som de leverede i går, det bliver på en måde lidt defensivt. Altså, det bliver lidt sådan at holde bolden, bare for at de andre ikke skal have den. Mm. Altså, der, der sker ikke rigtig noget, hvor man kan sige synes jeg, før i tiden med, med, med i og så altså, Der var nogen, der driver, der var nogen, som, der, som udfordrer lidt, og som går ind i de snævre rum og, og trækker nogle spillere til sig, for at så spille dem fra. Ikke? Altså, der, der synes jeg, det bliver for meget pasning, passning passning i, i går. Altså, så det, det er klart, men det er også nogle andre typer, og det, som du selv siger, så er de heller ikke på det niveau, som, som de, de gamle spillere var øh, før i tiden for Spanien. Altså, altså, der er mange, måske er det bare over hele linjen, at der mangler en lille smule kvalitet i forhold til Altså, det er Spanien, vi så for, for 10 år siden. Og så mangler de ledere. Ja. Altså, der er jo ikke nogen ledere på holdet. Altså Alba løber med, med anførbindet. Han har ikke en leder, hvor man kigger på, at det er ham, der lige pludselig, når det ikke rigtigt kører. Så altså, kigger man ikke over på Alba. Det gør man i hvert fald ikke i Barcelona. Mm. Så de, de mangler ledere i, i Piqué og i Ramos. Og hvis vi skal gå endnu længere tilbage... Øh, så er og så videre. Nogle af dem, der, der tager fat, hvis ikke det lykkes, det, øh, den gameplan, som øh, Luis Enrique har lagt. Øh, og så skal vi måske også kigge lidt på Luis Enrique og hans øh, måde at, at stille hold på. Altså, fordi det er jo nærmest bare en tærning op i luften, og så tager vi, øh, tager vi spillerne. Han har spillet med så mange forskellige spillere. Øh, der er ingen, der kan vide sig sikre, stort set, på... Øh, Ødelægger det fløde? Øh, ja, altså det vil, jeg da, det vil jeg da sige. Det gør. Øh, jeg ved godt, de, de bankede Tyskland 6-0 øh, lige pludselig ud af ingenting. Øh, øh, men jeg synes, der mangler nogle ledere, når det ikke rigtig kører den måde, de gerne vil spille på. Jeg kan heller ikke lade være at tænke på, at ja, det, er jo det der med, at, at der er jo heller ikke nogen kerne, som man bygger det op med. Men du siger ledere. Ville du have taget en Sergio Ramos med, hvis det var, at øh, selvom hvis han ikke kunne spille, for at have ham i truppen? Øh, Ja, hvis man havde snakket med ham før. Fordi han er jo kæmpe ego. Altså, det må ja. vi også sige. Hvis han kunne indordne sig efter, at han blev sådan en, lidt en grandkvist-type, som, som Sverige her med, som også er deres store, store leder. Men han har jo indordnet sig efter, at han bare er med, fordi han betyder så meget for holdet og for nogle af de unge osv. Hvis Ramers kunne indordne sig efter det, så havde jeg klart taget med. Ja, jeg kan heller ikke lade være at tænke på det, du siger med, at det der med, at man kigger over, at man mangler... Man mangler en leder, og du nævner Xavi Iniesta. Det var vel også spillere, hvis man ikke vidste, hvad man skulle gøre med bolden, jamen så kunne man spille den til dem, og så vidste man, at, at, at det var godt. Altså det mangler Spanien jo også nu her. Hvis vi kigger på, på Sverige, så har vi snakket om ham tidligere, Zlatan Ibrahimovic. Det første, jeg tænkte på i går, øh, det var, de manglede ved en type som Zlatan i går, som altså, hvor han kunne få lidt respekt fra Spanierne side, de var lidt bange for ham. En spiller, der kunne holde i den og kunne noget selv. Ja, men de havde jo sådan en type i går, synes jeg. Synes du, han. Øh... Ej, ikke en slaterne, altså, men de havde jo. De, jeg synes, I har de der momenter, at de spiller den op til ham. Så tager han lige luften af det der med, når man ser, at forsvaret midtbanen ikke De løber og løber og løber. Det der, de der to blokke af fire ikke. Og han selvfølgelig løber de også på toppen, men, men han har helt tydeligt fået beskedet om, husk nu, at vi skal nok løbe en masse for dig, men, men når vi vinder den, så har vi virkelig brug for det, min ven. Så det er det altså dig, vi skal have den hen til, og så skal du lige tage lidt uh, sekunder af, se om du kan udfordre lidt, og så er han selvfølgelig også farlig. Uh, men det er klart, at havde de haft slatan det giver en anden pondus, det giver som sagt noget respekt. Udover med hans fysik og hans tilstedeværelse, jamen, så har han jo det der, det der kropsbrug også, som, som gerne skal smidt. Så, øh, så selvfølgelig kan man, kan man altid ønske hende Zlatan. Men tror du, Zlatan ville indordne sig efter den måde, de spillede på <laughs> ja, i går? Det det. Jamen tror du altså... så ikke, svært havde spillet en, en, en kende anderledes i går, hvis det var, at de havde ham? Mm, de det... ville jo netop have lidt mere kvalitet. Altså, nu snakker jeg ikke om at fjerne Isak også, mm. men både her Isaac Isak og Zlatan. Så ved jeg godt, at man har, man har brugt to spillere i en kamp, hvor man skal stå meget mere defensivt. Men det er trods alt to spillere, vi så Isak. Kan gøre noget i går, og vi ved, at kan gøre noget. Ja, altså, men jeg synes også, man kunne høre på, på Isak i hans interview efter kampen i går, at, at de holdt sig til gameplanen, mm -hmm. øh, og kan Zlatan indordne sig efter sådan en gameplan? Det er jeg ikke sikker på, vil gavne Sverige. Altså Slateren er jo... Øh, Slateren, han kan ikke løbe og, og være første presser, som, øh, som de andre bare indordner sig under Isaac og, og Markus Berg. Um, så so, so jeg er ikke helt sikker på, at det ville gavne Sverige specielt meget at have ham med. Altså, fordi det er øh, holdspillere, og slatern øh, er mange ting. Han er måske ikke den største holdspiller. Men hvis du havde været Sveriges træner i Janne Bækman, havde du så udtaget øh, Zlatan? Mm, nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg havde. Netop på grund af det, du sagde. Hvis vi så kigger på deres, du sagde, vi snakkede om det tidligere med deres struktur, den svenske struktur, og de står meget defensivt. For, langt hen ad vejen, så får de jo, eller de får jo lige præcis det resultat, de gerne vil have. Men var det også måden, de ville have det på? Fordi, som jeg har skrevet til i manus her, så kunne de være tilfredse med den første halvleg. Altså, jeg tænkte, det kan gå galt, men omvendt, Spanien var jo ikke effektiv. Jeg tror, det var okay tilfredse, faktisk. Altså, jeg tror godt, at de kunne fornemme, at øh, det er sådan, når du løber derinde, og så tænker man, ja, ja, men det er fint nok. Altså, det er, det er fint nok at bare at lægge sig ned og arbejde og arbejde og arbejde og bare lukke. Og hvis man bare lige har den der lige baghoved af, hvis bare vi kan få et hjørnespark, eller et øh, korridorfrispark, eller et indkast nu, hvor det så ikke... Øh men du ved, bare, bare et eller andet, så, så har man lige det der lille håb, fordi man, man, vil jo, man bliver jo også altid sådan lidt, man vil gerne have de tre point hvis det ikke er løb, så rager det hele tiden. Så, så jeg tror, da de kommer ind i halvlejen, så, så tror jeg egentlig, at de, de sad med den der følelse at det var gået lidt som de forventede, at de, de chancer, Spanien havde fået, de var kommet af lidt personlig fejl. Men egentlig, så, så lå de meget godt. Det virkede meget komfortabelt til dem. Man så, når Spanien spillede bredt, så lyste Han skulle bare lige nærme sig. Så trillede de den tilbage. og Selvfølgelig var det et enormt stort løbearbejde. De fik lavet inden centralt på, på midtbanen med men Lindeløf og Danielsson. De var jo gode, når de står i feltet og skal forsvare mod en, en iskold Morata. Jeg tror godt, de kunne lige få en puster af halvlejen og sige, fint nok, lad os bare holde os til det her. Men, men når man står så langt tilbage, som, som Sverige gjorde i går bruger man så mange kræfter på det? Fordi det er jo noget med at stå og så presse op, når det er din, altså den spiller, der står foran, der modtager bolden. Men hvor meget tager det på kræfterne? Nu ved jeg godt, at det var 30 grader. Er det, så også, altså, er det hårdt for sig selv at spille den form for defensiv fodbold? Ja, det spiller jo ind, og det, det er nok også... Øh, det, er måske, det er måske hårdere mentalt at skulle løbe efter bolden, fordi det er de her kedelige defensive meter du skal løbe hele tiden. At det er trods alt sjovere at have bolden, end ikke at have den. Altså, det tror jeg, alle fodboldspillere vil sige. Øhm, øhm, så jeg tror mere mentalt Et eller andet sted det var hårdt Men de brugte ekstremt mange kræfter altså, vi så også øh, Christoffer Olsson Gå ud med, med krampe Vi så Sebastian Larsen nærmest ikke kunne bevæge sig mere øh, Han er så også op i alderen Men hold nu op et, øh, et løbearbejde Han lavede øh, Egtal han, han fylder ekstremt meget inden øh, centralt Så de løb rigtig rigtig meget øh, Men jeg tror mere det var oven i hovederne At det var mentalt hårdt end det sådan, måske var fysisk men nu er de øh, i, i gruppe med, med Slovakiet og Polen. Og hvor sætter det så svenskerne? Fordi det er jo klart, til de, øh, til de andre to kampe, der skal lidt mere bold ind over det her, det her svenske hold. Kan du godt se det, Mike, øh, få det ind i, ind i spillet? Ja, det kan jeg faktisk godt. Altså, jeg tror, det de står i en god situation, Sverige. Øh jeg vil vurdere, det at det bliver spændende mod Sløvarkid og Polen, der er det lige for at jeg forventer at Sverige de kan vinde fordi jeg synes polen Polen var egentlig ganske tam og så vil jeg gerne se noget mere af Sverige. jeg vil gerne se lente på bolden jeg vil gerne se komme i hans overlap jeg vil gerne se Forsberg mere på bolden selvfølgelig og ægtdaler som ligger og fordeler de her altså, så jeg synes egentlig at de har masser af strenge at spille på nu var det den gameplan de tog i går den fulgte til punkt og prikke. men, men det er da klart at der bor en masse mere i Sverige. og det, det bliver rigtig spændende at se. Hvis jeg så kigger på Spanien og så de, de to andre hold vi nævnt her. Mikkel, hvad tænker du så... Det er jo trods alt, selvom at de får 0-0 i går mod Sverige, så er de jo favoritter i den her gruppe her. Ja, det vil, det vil de være. Jeg tror, at kampbilledet bliver meget det samme i, i Spaniens to sidste kampe. Måske, som vi så Slovakiet lidt i går, kan de stikke lidt mere, komme lidt højere på banen, end Sverige gjorde. Jeg tror ikke, at Polen kan bide fra sig. Det tror jeg ikke. Nu er de også Krakowiak ude i, i næste kamp. En spiller, som er vigtig for dem, selvom han ikke var specielt prangende. Men en spiller, som er vigtig for dem. Øhm, ja. Jeg tror, at kampbilledet bliver det samme med, med de to sidste kampe fra Spanien. Hvis vi skal kigge på en, en, en kampspiller i den her kamp, hvem, hvem bevæger vi så over i? Det er, jo, det, er jo en, det er jo ret sjovt at snakke om en kampspiller, og den blev 0-0. Robin Olsen. Du, det, det siger du, fordi ja. at, at han, han, han redder Sverige? Ja, det, det, det synes jeg, han gør. Ja. Altså, han tager det, han skal. Jeg ved godt, han har en, en klikser, hvor han er øh, nærmest ved at bokse ind i eget mål. Men så tager han jo de her store chancer, som, øh, som Spanien havde. Øh, og alt andet virkede han ganske øh, sikker på. Øh, han skulle have en god kamp for, at Sverige kunne få noget med. Øh, så jeg synes, det var ham. Og så kan vi selvfølgelig snakke om, om Isak, at han kom frem til de to største muligheder, som Sverige havde med, at jeg synes, Olsen, han shinede en lille smule mere. Isak, han, øh, han, de snakkede jo omkring går, han fik måske sit internationale gennembrud, i trods alt den her defensiv kamp. Synes du, øh, lad, lad mig spørge andet, Mike, kan du godt se ham på større adresser, end, end den, han render rundt i? Ja, yeah, lad os nu se. Uh, jeg synes jo, at han render rundt på en ganske fin adresse, uh, men, uh, men det bliver da spændende at følge ham fremover. Og ja, men det vil jeg også være helt endelig med Bex. Det eneste med, med, med Robin Olsen. Han, jeg ved ikke, om han også følger gameplanen, men hvorfor kan han ikke sparke målspark? Han stavede jo alle... Hver gang han har den fødder, så rydde han ud over sidelinjen, eller så skulle han prøve sig med en Jesper Hansen, ikke? Og der mm. var det lige værd at gode, gode i den anden. <laughs> men, og det er vel også et problem for, for Sveriges måde. Altså, man vil jo gerne holde lidt i bolden, også på ja, når jeg man selv ikke. har jeg, jeg, jeg noterer mig bare, at han, alle hans udspark, de, ja, det gik ikke godt. Men, men han var super god med hænderne, og, og igen, så er det en slutrunde, det er EM, og så er de betyder bare meget specielt i sådan en kamp, som... Øh, som øh, Men Isak, han var spændende, han var opløftende, han... Øh, altså, hvis du kan, ja, Som vi også var inde på, den detalje, han laver, hvor han leger med det spanske mm. forsvar, så altså, det, det er... Det er top. Ja, og det er utur, han ikke... Man ser også mange gange, hvor den, altså, så går den ind. Så det er virkelig utur. Så fik vi øh, vendt 21-kampen, og, og de to andre kampe også, og... Øh, kan I lige være og, og spørge til, til kampene, vi, vi skal se i dag kl. 18, hvor øh, Ungarn Portugal spiller, og Frankrig-Tyskland. Det er jo øh, den her dynamitpulje. Øh, det er jo ikke to ens kampe, men værsdagen, øh, den tidlige øh, Ungarn-Portugal, Portugal skal vel øh, ud og vinde, ligesom Spanien skulle i går. Ja, det er must-win, altså, og det er det for de tre andre hold. De skal slå Ungarn. Uh, det er simpelthen lidt must. Uh, den anden kamp, den sene kamp, uh, det er jo vores to favoritter. Ja. Frankrig-Tyskland den glæder mig helt vildt til at se, hvordan de starter turneringen. Det, ja, det er jo tæt på en finale i den allerførste aller kamp. Um, så det, det, det glæder jeg mig meget til. Hvad tænker uh, du, Hvad, hvis vi skal byde på et, uh, et resultat? Åh, jeg, jeg, <laughs> ja. Den er svær. Det den er, den er svær. Altså, Jeg tror faktisk, de begge to er, er ganske tilfredse med uh, et med uafgjort, men det kan de ikke spille på, fordi det er ikke måden, nogen af holdene spiller på men igen, som jeg sagde til dig i går, jeg tror, at den der tyske maskine, de laver et eller andet, det er bare et turneringshold. Og man kan aldrig sætte sig imod, når du siger det på den måde, fordi Tyskland, det er, jo, det er et turneringshold, der, der starter maskinen, og så bliver den stille og roligt bedre. Mike, Frank Tyskland, hvad, hvad tænker du? Ja, jeg tror, Frank i Jeg synes, de er lige, har også dem på toppen, altså, fordi, at jeg, jeg tror, de har lige set over hele, så de er lidt mere kvalitet. De er måske også lidt mere sammenspillet hold på en eller anden måde, men, men det er klart, at Tyskland kan du aldrig have, men jeg, jeg kunne godt tænke mig at se sådan en frankrig -hold, der gik ud og sagde, vi, øh, vi starter lidt mere at nabbe Tyskland, så, så ved I, hvor altså vi er det, der, i, der kan, kan gå galt, tror jeg, for Frankrig, det er derfor, jeg ikke har dem som øh, vinder. Altså, det kan sagtens være, at de, de løber med det hele, øh, fordi de har så vanvittige spillere. Men der, der er måske også for mange gode spillere, mm. altså, hvis man kan sige det. Øh, eller for mange egoer. Vi har jo set det før i den franske lejr, at, at de her egoer, de godt kan skabe lidt, lidt ballade øh, uden for banen. Øh. Der er rigtig, rigtig mange stjernespillere, som ikke kommer til at starte, og hvordan reagerer de på det efter det? Vil der komme en eller anden uro i, i den franske lejre? Det, det, det jeg ser, øh, kan ske for det franske hold, hvis ikke de skal gå hele vejen, det er, at der kommer øh, lidt uro men det er sat til noget, man. Det er jo også fjollet. Altså, mm. at der ikke kan, at fordi der er jo mange gode spillere samlet, så kan du ikke finde ud af at, at mm. få det til at fungere. Altså, det er jo helt men der er jo nogen, der skal skuffes og, og skal starte ud, og nogen skal ende op på tabunen. Ja, kunne bare, men sådan er det. Ja, men jeg kunne bare, da jeg skulle lave det her med alle holdene til slutrunden, og så lave den her hvad hedder det, hold stjerne og så holdes holdøje med, så prøvede jeg jo kigge på de her unge talenter, og hvem har man ikke hørt om. Og så kiggede jeg ned på det franske hold, jeg var ude i, at man skulle have sådan en Kingsley Command, som holdt øje med. Men ham kender alle jo. Ellers skulle det være Thomas Lemar som har været i Atletico Madrid. Så det er virkelig bare en trup på 26 spillere, som er topklasse på alle pladser. Så det bliver, det bliver spændende, om, om tyskerne kan, kan stille noget op mod det. Det var så alt for, for i dag. Tak til jer to. Og vi er har jo faktisk igen i morgen. Ja. Hvor vi sidder her samme tid, samme sted. Og, og faktisk til jer derude. Vi er har jo øh, kommet ud hver morgen cirka omkring 10 så der kan du smække os i ørerne. Så vi høres ved i morgen.